Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa s-salamu ala taslimen kethira Allahun jalla wa ala fa'la ndrojmë vëtëm për tindim dhe fa'la kërkojmë lavdatët bëkimet allahu tjofrimi Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam i familët i shokët dhe tajjrët dhe tajjrët dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d në kohën që ka mbajë deri në zonën e ximos, do të, të shfrytëzojmë si zakonisht për prosperitet sipas porosi, inshallah disa këshilla të dobishme që burojnë nga vëzimet e feston, burojnë nga shpallja e Allahut e manduar. Padoshim se çdo fjalë që lexojmë që nëriu drejtohet të tjerëve me të duhet të ketë një motiv, duhet të ketë një arsye, duhet të jetë i lidhur ndoshta me një datë rast saktuarë këtu më radh. Andaj muaji që jimin e të është muaji Dhul Hijja, muaji 12 nga muajtë kalendarit hijri, honor. Dhe kjo është dita e fundit e këtij muaji njësër është një Muharram që i bje se njësër dhe që të fillon viti i ri si në bas logaritjes hënore që është marë për bazë një njërë njërë shumë më madhe do të të kuj kalendarë që përdore të sëtë nga shumë musliman dhe normalisht në basë të ti i përcaktojnë dhe datat fetare tonë e ka një e ka një histori të rëndësishme një një njëri të ma dhe historike që shpesher është folj për ta për dohet të foljet vazhdimisht për ta përshka këse ne kemi obligim që sa ma shpesh, sa ma teper të njëllim njëri e që vinë nga kohë e Muhammedit Alehi Salatu A.S. të ndërru dhe tërkimi shumë nevoj Për biografi në Mohamedit Alehi Salatu Osram Nuk është në regullë që një besimtar Tjetan të dekterohet si besimtar Mirë po nuk i dinë në gjarjet elementar dhe kryosore Që ka ndonë në kone pejgamberit Alehi Salatu Osram Mohamedi Alehi Salatu Osram është shambulli jonë është modeli jonë është ajë që kemë obligim të pasujmë rrugun e ti Andaj nëse nuk e njohem sa duhet nëse në bazë editore nuk furnizohemi me informata për te nuk e rikujtojmë vetën tonë ma atë që ndërshëta dhe kemi nizuar me heret pa dëshim se do të kriot një shkputje spaku në, në fushën e informimit e kur, kur kriot një shkputje në fushën e informimit, atërë kjo shkputje është këmë në zingjurë edhe në fushën e praktikimit e përmendjes, e kështu më radhë që shkon dukup për këtu gjëndë duke bë alarmata. Prandaj sod elhamdulillah ka një mundësi të madhe që edhe me libra e me ligjërata e vidoa të ndryshme e portale të ndryshme elhamdulillah që të informohemi vazhdimisht për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për lindjen e tij, për rritjen e tij, për periudhën Kër i ka arë shpalja, pas shpaljes, qëfar ka ndodhë në meke, pas taj shpërngulja në Medine, në njëgjarit e Medines, betejat kërjesore që pejgamberi sallallahu alaihu sallam i ka zhvilluar, fjallë për osit saktora që e ka thonë vdekja ati e kështë mëratë. Për ndaj, nuk kërko që nga njerëzit në përrisit të bën ekspert të kësoj biografie, por qdo besimtar, nërmali që duhet duhet të din këto informata dhe këra që duhet me ditë, duhet me rikujtu, vazhdimisht që këto informata mas të mbetin vetëm mbet me karakter historik kanë doll po edhi, par të shëndron edhe një një bërem edukatif për neve, që ne edukomi për mes në gjarëve të tila nga se të nërua, lazer, jetë e Muhammedit sallallahu sallallahu sallallahu nuk ka qenë një jetë E rëndam njët e thjesht Nuk ka qenjëri zakon shumë Ka qenjëri spesifik i pasachem E ka dërgu Allahu të varë Kvotala Që tjetë u dhëzim Dhe që tjetë shëmbëlty Derin dit në gjukimit Pra ndaj pavarsisht Ndushimit të situatave, njarjeve, rëthan Dhe qka dhe që të ndodh me njerëzit Muhamedi Sallallahu alaihe sallam Betët gjithmon Figura është përshtatshme dhe e duhur që besimtarët dhe njeriu përsij frymzohen nga jeta e tij tani gjikin rrugën e tij. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të kemi në lidhje të vazhdueshme me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Sot e dita e xumë, një ditë është e preferuar dhe e rekomanduar që besimtarët ta shpërstan selavatin me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që në këtë ditë mafësore të jetë në mënyrë dverçant i lidhër me Muhammedin aleyhi salatu e sëramë. Përëndaj, këtë figurë nuk duhet ta limonash, në asë të mënyrë. Dukë i fëlluar nga, do të thët, ledzimi, diskutimi, të regimet për jetë në ti që duhet, që duhet të jabartin fëmive tanë në vend të prallëve të saktuara, legjendave që s'kanë do dhë kur, apo rastëve që nuk prodhojnë efekte edukative, në vend të prallëve të saktuara, të përzihemi drejt pejgamberit aleyhis sallatu selam. Ka dha libra që janë përpunuar ekskluzivisht për nivelin e fëmijëve. Është përshuar biografia e pejgamberit aleyhis sallatu selam, por në mënyrë që fëmiu më i kuptojë drejt, më mi kuptojë mirë. Prandaj të në ndërkohëzuar këto datë, që është date të mëdha, ka dobitë soi. Ka frimëzimet e saj, ka porosit e saj, që kemi fojt shpeshër për te, por duha sa që të përmeni shkurët i me shdirë në konë që kemi disa përfitimet rëndësishme që duhet të meditujmë në thyra dhe të kemi parasyshë para vetës tonë për një gjarën e madhe që realisht ka shënuar filimin e logaritjes kohore për muslimanët. Omeri radiallahu ta'ala anu kur është bërë Udhetë si musliman në kur është bërë halife Nërmalesht Ka pas në ujë me ishenu datat Kur ja ka dërgu këti këtë shkres Kur ka ndodhë kja A fati Për fundimit i një projekti Duhet këtë data Ata ka pas një kalendar Nërmalesht që janë shurrimet e Por ka da është që e një kalendar i veçant Pasë që edhe Umeti Muhamedi ta lehi sëratu zemë është i veçant e ka diskutu qëka me marë si piknisje për marëm lindin e pegamberit alehi sëratu zëmë për marëm vdekin e ti për marëm këtë ka pa diskutime dhe risa kanë ranë ujdi shok të pegamberit alehi sëratu zëmë që piknisja e logaritjes kohore kalendarike për muslimanit tjetë hijreti pegamberit alehi sëratu zëmë shpërngulje e ti do të tëtë kur është shpërngun nga mekja në Medine e që ajo datë qaj vit është viti i par higjiri tani më radhë 2 e 3 e 4 e më radhë prandaj kjo ka qenë gjarje madhë unanimesht të gjithë sahafet e pegamberit Alehi Sotuzan nga se nuk është tjërveç një shpërngulje nuk është tjërveç një kalim për e një venin me në tjetër por e pa të shumë gjarje madhë nga se ka firu një periud komplet ere zhvillime komplet reja lidhje me Feni e Zotit lidhje me përhapjen e kësaj feje, lidhje me depërtimin e udhëzimit Allahu të Allahut xhallehu ala tek njerëzit e kësaj mrad. Shpëtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është nuk është rast i rendomt. Nuk është rast i zakonshëm, por shumë specifik. Prandaj ky rast në rrugëdhëzor ka shumë porositi, ka shumë sime, por më përmend disa pyetje. E para që duhet të kemi parasushën këtë datë dhe vazhdimisht, jo etëm këtë datë, është sakrifisa e madhe Muhammedit sallallahu a sallam që e bëri për udhëzim në njerëzve. Dhe gjeni të ndërru dhe zërë, sa për vetin e ti, sa për tërsi i dërguar e laud, nuk ka pasëve më shpërngull. Jo, ka pasë autoritet, ka pasë ndikim, ka pasë pozitë, po adhe thenë të këshmajt për veti, kërë kërështë e këshgutës, kësh pasë respekt. Mirë po nuk ka mujtë, për e nga mëllis ose me në indiferantë këshmi, dhe vijimit të poplë i ti. A i ullzuar në besim, e ata të nështruar idhujve. A i në finë e pasër të natërshme, e ata në finë djelzore. Ska mujtë me në qenë indiferantë. Nuk ka mujtë me qenë indiferantë këshmi, pa drejtsime në shveqiri ku të fëqeshme të kanë shtyp të doptit, ku shtyp gruaja, shtyp jetimi, shtyp i varfëri, shtyp i dopti. Nuk ka mujtë përgambiri sa o sëllëm që me që indiferent kash një tërkësaj për mirëcien e ti. Unë një mërëhat juve Allah i bovqara. Ska mujtë së me konë. E për faktin se je kam pësyn me e ndryshu shosinim, me e luftu për drejtsin, me e luftu bestytnit, atëherë pa dëshimë se kanë dalë pas taj nëshë armeshtë shumë. Normale kjo, nga se ndryshimi, luftimi i të keqës, përhapjat mires, edukimi i generatave, ka kategoritë njërës që ju pëngonë, nga se në këtë edukim pas taj, në këtë vedisim, realisht, ata nuk mund të këzojnë pozitjën që kanë, nuk mund të këzojnë privilegje që kanë, dhe armicohen dhe organizohen për të luftu frimat të tila reformuese, N që së në ndryshimin, kuptim pozitiv, edhe korejsh të mekës kështu. Dini dje ishte i pranuar, i respektuar, merte pjesë në tubimet e rëndësishmet e korejshve, madje jadhan qmimin matë nalt mund shumë shoshni, i than tije pejshat sësadit el emin, tije pejshat i vërtetit dhe besniku. Dhe më thonë, ti prej sët, për neve e, njëri që gjithë më e fletë të vërtetit, nuk e kontestojmë as të fjallë tonën. Ti e për neve sëtë besnik, emanetet tona të tikra milion. Edhe kështu të ka qenë? Kursimet e koreqshve, kursimet atë e bankës kanë pasë. Emanetet e saktuara, filonja ka bërsh pëti që ka qëpare, me letë dhe që në konë. A edhe një kuj kanë rujt emanetet, Te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai u karu te monetat. Besniku qone ka thënë që ky smas trans, ndryshon, s'keq përdor. Ai ka pas autoritet, ai ka pas moci me netrat. Mir po, e çka më bë bilaldi që shtypet? E çka më bë filoni që të shtreqohet? E çka më bë aty? Ja, duhet të më lëvizë. Ka filluar me volkundë të gurive negative. Me shpëndafën e Allah xhalla wala. Edhe kë ka kushtuar pasoi me presion, me dhunë, me kufizime. Me problemet të nërëshme Diri sa të nërëzën këto probleme Ka përduar të bënë qaqë serioze Qaqë problematike Sa që është reziku që të Që të ndizet Një konflikt I brend shumë mrena mekës Që nuk i djetë funi pasaj E që pejgamberi sallësallëm Të evitën këtë konflikt Dërvlaznor Mrena mekës Të kshpje e zotit e qabja Dhe që të krijon një ambient më të përshtatshëm për të udhëzuar njerëzit, për çun njerëz me lejen e Allahut të manduar, me lejen e Zotit merr vendimin që të shpëngulet nga mëkja, të braktisë mëkën e shkon në Madine. Mekja ka qenë për të vend shumë i dashur, në atë vend rrit shtëpia e Zotit. Dhani Ibrahimit alayhis salam gjithçka këtu i ka bën që sot ne mrit tek ne udhëzimi i Allahut të asojë. Sa ky është e madhe Vajërsa ka shkuar me Medinë mundim i madh me para të shkëtimit. Kush ka qenë aty vënë shërse çfarë rrugë ka kaluar pejgamberi sa sallallahu alajhi wasallam. Dhe jo me me mjetet sotit të klimatizuara e kështu me radh, edhe pse vallahi edhe me klimatizim, edhe me mjetet mira prapë se prapos lodhje. E le të mos shkon kom njëri e me deve, e duke mbështef, e duke ndru rrug, e duke shku këse rruge, po çfarë arsye? Vetë për, për shkak se i ka dashur njerëzit. Më udhzuaj Pëdaj loja ka dhurur Ahmet. Ne niksa la kujtoj pejgamberin sa më kujtoj këmbëshir. Këtë e kujtoj kë të dhëmshuri, e kujtoj këtë sakrificë që ka bëu po për njerëzit. Prandaj e meriton me edosh më sunti. Me me me e meriton me njoft, e meriton me përmend, e meriton me ja shpëndom msimet e tij, ndosë msimet e tij janë vetëm vetëm dobi për njerëzit. Në msimet e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem nuk ka asgjë që të bën mundi keq do të turpnuar. Çt bën për shkakun u ndi në gost absolutisht. Msimet e tij, uzimet e tij, modelet e tij, shembëtyrat e tij, bën më çfarë është bardh. Krenar. Bën mundi mirë gjithmonë. Ja se thash, sakrifica e tij, dhëmshëria e tij, mshira e tij, dashuria e tij janë më të vërtetë magjnice. Janë shumë besueshëm. Dhe ne kujtojmë këto ditë, këto sakrifica që çojmë na soimit gaci me sakrifikuar. Komoditetin tonë, rahatin tonë, do shta disa begatit që kemi, që mi bu dikujt mirë, mi ndihmu dikujt, me përhapërën e zote të barek vë të ala, mu zunë njështë, njështë njështë nga tukurit negative, e kështu më ratë. Për ndalë, tjetë një thiri për, vedisim se nuk mund të arrijet përmjësime, nuk mund të luftun tukurit negative, pa sakrificë. Por edhe nuk mund të arrijen pa, bashkunim. Përgambjeri s Kërë shkajnë me dine me kërë shkaj vetë, jo, shkajnë me bubekrin, mirë po, plani që i kështë hartu pejga mirë sëllëm, zbatoj edhe nga të tjerë, familje bubekrit, njeri e binte bukën, e tjetëri i fshinë të gjurëmët, nëndohet, nëndohet organizimë shështënur, se cërë me e lujtë rullin e ti, nuk munën të gjithë me kua një pozitë, në regullë, por të gjithë kanë që karë me boba, gjithë f Kër i ka sjed vazja e buvekret Ushqimin shpel Gjurëm kanë met në Shketin se zalë Koreshte me ka mujt me gjet shpelëm Ka ar bariu i deleve E bari i deleve Por punë të madhe ka vo I ka shketin devet Në afrësit e shpelës me ju më gjurëm Që mos më do kë gjurëm të njerëzë Po të duke gjurëm të deveve dhe deleve Pune madhe Dhe kush mund më nenchmo pa për bari, po as kapause rë vendimtar me rujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk duhet as kush më nenchmo vetën e tij, as më nenchmo avsinë e tij, por duhet mu angazhu, mu sakrifikohu gjithku çka më diçka me thon. Dikush i diman dikuj, dikush më në fjalë, diçka, gjithku çka di shka bën. Por duhet të ket organizim shoqënor, bashkëpunim të ndërsjellë. Aktivitet shoqënor duhet të ket. Që çdo nga kënd i ti të bën diçka, ndryshon diçka, lëviz diçka. Për të mirë në asaj që, Allahu Gjellih Leona në kamësu dhe në ka ozu pegamberi sësën. Pra një gjireti është, firë që të vendisojme për sakrificës, për bashkëpunim, për aktivitet qëtëtarë, për largim nga indiferenca, për të luftu ankesën, e, e, e, e, e, e vajtimin, po për dolin punë, në aktivitet në angazhëm, gjithë kushka që ka banë. Një euro mund tjetë i dhe më dhënë, shumë, shumë. Një fjallë në tjetë, një revizje, dikush një, një thesë me bajë të shumë të më thënës. Por më nësësh me bodi qka, me revizë. Dhe në fund, përbyllet e në do të vëzër, se një nguti, por, eqka në mësën i gjithë, të ashtë në mësën sakrificër, në mësën bashkëpunimin, në mësën aktivitetin, kratë, aso që ka në mësën i së dhe gjithë, shumë sërë i mësën, por eqka në m Planifikimi i pume që shduat Planifikimi Pekamberi marja sebefeve Dhe mbështetje e fëqishme në Allah në të bare këtale Kjo është ai bashkimi i duhur Kjo është ai bashkimi i duhur Jo nani mën zoti neve Edhe asë të një masë nuk ndërmer Nuk kujdet për sebefe Dhe du një asë që Allah i kalonë Ja gabemo kjo Por dhe jo më mështit këm për sebefe Kam mëne, kam gjafë shumë E dihune Dërsa e ka harua Allah në të bare këtale Por Allahu Jellaluhu na ka mësuar mëse befet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithçka se veti ka marrë. S'ka dal publikisht me kurriz vet Mekës, qurun padajse rrugë e në mushiën prekëi Allahut, hajdeni jo. Jo ja, më tak. Ka dal në shoft, u dol natën, e kanë në rrugën, u mshif shpellë, e ka marr udhëhecin, gjithçka i ka marrë. Ëmë kjo absolut nuk kalkuon fare mbështetjen e fuqishme që ka poshtë zemrë të ia. Dhe këna duhet mbështetjen e Allahut, besimin e Allahut, por dërmorja mosu duhuro. Se bëhet planifikimi, organizimi, kërca kërkohet, por me çni punë duhet besimtari me marr. Andaj besim nuk është kaotik. Nuk ka besimtari ai që punim me rasti. Jo, jo. Ka plan, sot çka të bëjmë, mos një javë, mos një muaj. Ramazani na arshun ku kimë kon. Ka ko plan, ka organizim me anë për mësohet krahason ku po shkon puna ti e kështu me radhë. Është shumë shumë simë që na hap biçëritë. Allah në mundësof që edhe në të shpërngulemi, por jo fizikisht dërga saj, i në shpërngulemi mjaf një herët. Allah në ruqë më kur mështë dhjenë situata me shuvenin tonë, kur? Por të shpërngulemi nga dukurit e këqia, të shpërngulemi nga vest e këqia, të shpërngulemi nga më katët në adhurim, të shpërngulemi nga ndarja e përqarja në bashkim, të shpërngulemi nga uretja në dashni, që shpëngulën nga kooperacioni bujari, e këto që shpënguljesh janë të vazhdueshme, të vazhdueshme, gjithmonë mund të bujëra, gjithmonë, gjithmonë. Mundësia që të shpëngulësh është e vazhdueshme bazë ditore. Do kush shpëngul nga shfoshnia e keqe në shësi të mirë etj etj që i përmana më herët. Allahu na ulzoft në msimet e pejgamberit në dhunja e na bashkoft me atë në ahiret. Zoti ju shpërbleft ta shkuaja zonit, po e dëgjoj më zonit vazhdon punjtje pastaj edhe me punë tjera të, të, të gjomos. Ve sallamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sallim ve teslimen fiti'ah.